Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Wana min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun. Ya ayuhal Nas, tetapu Rabbakum, yang telah menciptakan kamu dari satu nafsu, dan menciptakan daripadanya isterinya, dan memperbanyak daripadanya lelaki dan wanita. Tetapu Allah, yang bertanya-tanya kepada Nabi dan orang-orang kafir. Inilah Allah yang telah memberi kamu raja. Ya ayuhal yang beriman, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد صدور النبي الرسامهري شرودين تندوس الشفيق اخواتي في الله مسلم ومسيمان نروح نتي دنياسيوا sekalian alhamdulillah mensyukuri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tafsir kita dalam surah Saffat pada ayat 66 hingga berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitanir rajim fa innahum la'akidun minha famali'un minha albutun ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمُ kalau <Sukur> ayat ini pendek, senang untuk kita baca dan berhenti pada nombor yang <Sukur> telah ditetapkan itu tapi kalau ayat panjang, kita tak mengerti Bahasa Arab kadang-kadang berhenti di tempat yang salah, menyebabkan makna yang terserung tuan-tuan, terserung ada baiknya bagi kita yang tidak mempunyai Bahasa Arab ni memiliki Al-Quran Wakaf dan Ibtidak Yang telah pun ditemui formulanya oleh Tan Sri Dato' Hassan Azhari Dan putranya, puteranya Dr. Abdurrahman Hassan Azhari Sangat baik Memiliki kitab Al-Quran ini Mushaf Al-Quran Wakaf Ibtidak ini Membantu kita untuk memastikan Pemberhentian kita Mewakafkan kita pada tempat yang betul Jadi ayat ini maka sungguhnya mereka pasti akan makan daripadanya Maka mereka menuangkan perut perut mereka, kemudian sesudahnya pasti buat mereka minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian semuanya tempat kembali mereka benar-benar kena kejahim. Ayat yang lalu menggambarkan betapa buruknya syajaratul zakum. Sedangkan ayat yang kita bincangkan sekarang ini tuan-tuan, menjelaskan bahawa kerana derhakanya mereka, maka semuanya mereka pasti akan makan daripada pokok itu. Apakah mayangnya ke Ataupun durinya ke Ataupun buahnya sendiri ke Apa sahaja dia Allah untuk menjadi makan mereka Mereka dipaksa untuk makan Yelah dah lapar sangat Kalau orang lapar ni apa benda pun dia makan tuan-tuan Mereka bersegera menuhkan perut pun mereka Kemudian sesudah itu sudah makan buah ini, Tentulah bagi mereka ni disediakan minuman yang panas Minuman yang busuk Minuman yang seperti tembaga mendidih itu Sehingga membakar muka, bibir, lidah, tekak Bahkan mengoyak-rabakkan usus, susu mereka sampai terburai Tuan-tuan ini mulai ke Allah sekian Seperti dikatakan oleh Ibn Abi Hatim Dalam tahsirnya berpandukan kepada hadiah di Nabi SAW Kemudian yang lebih buruk daripada semua itu Tempat kembali mereka ni benar-benar ke neraka jahim Tuan-tuan ini mulai ke Allah tuan-tuan berada di Eropah Melihat sebagai contoh kat Jerman Negara yang antara paling maju dalam dunia itu Bagi homeless, orang yang tidak ada rumah Malam-malam pergi cari kotak Dalam turung, dalam tonton sampah Besok pergi jual, dapat duit Kemudian pergi beli arak, minum Tak ada kerja Ni mereka yang pemalas, yang masa depannya tidak ada Cara berfikirnya silap Kalangan orang Islam pun ada, tapi di barat kita rasa terkejut Negara maju pun ada orang seperti itu Tidurlah di bawah underground Dekat kereta api bawah tanah itu Walaupun tempat seperti itu tidur selesa juga tuan-tuan. Tapi dalam gambaran Allah di sini tidur dan mereka jahim. Summa inna marji'ahum ila al-jahim. Kalau makan teruk. Dimakan tak sedap. Balik ke rumah, tidur enak juga. Tapi bagi penghuni neraka ni tiada tidak, tidak ada semua nikmat itu tuan, tuan Makannya teruk, minumnya panas, busuk. Tempat tidurnya merupakan neraka jahim. Ini satu bahasa kalau kita pelajari fa innahum la'akiluna minha fa mali'una minha al bahawa mereka benar-benar pasti akan makan buah zakum ini bukan sekadar rasa mereka akan disuap ditolakkan ke dalam mulut mereka makanan yang sangat buruk ni menggambarkan bagaimana mereka ni terpaksa makan daripadanya kerana lapar yang sangat fa innahum la'akiluna minha fa mali'una minha al-butun segera tergopoh-gapah kerana mereka bermaksud Makan dengan cepat ni untuk menghindari Rasa pahit Rasa busuk, rasa teruk dan duri-durinya Sama lah gayanya dengan orang makan ubat yang sangat pahit Dia telannya, kalau boleh Tak nak rasa langsung kat tekak Tutup mata, tutup hidung Telan makan Tapi buah ini malangnya Masih tetap terasa dalam tekak Sehingga dia Menyebabkan Bau yang busuk ni melekat pada tekak pada hidungnya Terasa kat kerongkong tuan-tuan Ni sebab di kita lihat Katakan digunakan Allah di sini Fama li'u na minahal butun Maka Fama li'u na minahal butun Maka segera mereka makan untuk menuhkan buruk mereka Kerana tak nak rasa kat tekak Hidu baunya bukan busuk Jadi makan itu telanlah cepat-cepat Sekarang-kurangnya hilanglah selapa Tak payahlah hidu baunya jadi perkataan ini Allah gunakan pula summa innalahum alaiha la min hamim summa summa ni kalau kita pelajari bahasa Arab dan tafsir kasyaf sebagai contohnya dia menunjuk pada tarahi salah satu maksudnya tarahi tarahi ni maknanya ada tempo di antara makan dan juga minum. Ani yang dapat kita fahami kesan daripada penggunaan perkataan summa di sini. Jadi jarak waktu ni biasanya difahami dalam erti kata siksaan kerana minum Minuman yang diberikan itu lebih buruk daripada makan buah zakum itu sendiri Ataupun mungkin setelah mereka makan ini mereka pun ternanti-nanti Mana minuman? Mana minuman? Cepat nak minum Untuk menghilangkan kepahitan ya, yang masuk dan tekak itu yang bau busuk Yang menemani hidung mereka itu Hidung mereka itu Adakah jarak waktu yang masukkan ini Dari seluruh relatifnya lama tuan-tuan Antara makan dan minum itu jadi kalau lagi salah satu dia bermaksudnya bang kali diperkuatkan disebut bahasa Arab dengan penggunaan perkataan alaiha. Alaiha ni merujuk kepada sesudahnya. Lihat pada ayat yang Allah gunakan di sini kan? Fa innahum la'akiluna minha fa ma fa thumma inna 'alaiha la shaubun min hamim. Alaiha. Selepas itu kalau kita belajar bahasa Arab di sudut zaq Arabi maksud kepada alaiha di sini sesudah itu. Jadi maknanya ada tempo waktu yang berlaku di antara makan dan minum Ada setengah para ulama tafsir mengatakan bahawa kedudukan tempat minum ni jauh daripada tempat makan Kalau lah kita bayangkan kita berada di rumah seseorang makan, kemudian tersedak Nak bersin, nak batuk, tiba-tiba air, ha? nanti lu tunggu lagi satu jam Takkan menderita kita tuan-tuan ni mulai kat Allah Menderita kan? Ataupun dia kata ha? minuman tak ada kat sini, pergi ambil kat belakang kat dapur, pergi ambil sendiri ini ha, juga satu bentuk penghinaan Supaya si penghuni neraka ni Kena melalui jarak yang jauh Untuk dia melihat sendiri Pandangan-pandangan yang menakutkannya Yang menghinanya Dengan herdikan malaikat yang bertempik dalam neraka itu sendiri Kepada mereka yang berada dalamnya Supaya dia melihat sendiri penyiksaan penyiasat ditimpulkan kepada kawan-kawan yang lain Barangkali betul juga Tuan-tuan dimulikkan sekian Ini adalah pandangan Yang juga turut disuat para ulama tafsir Dalam bagai-bagai bersih dan sudah tentunya pandangan mereka ni adalah berpandukan kepada para sahabat juga Jadi syarabah ni telah kita jelaskan pada kuliah lalu Berdasarkan perkataan syarabah syaba makna bercampur Jadi minuman ni bercampur Gambarannya panas bercampur dengan Air yang turun daripada kemaluan manusia ni Seksen mereka Nanah yang ada yang menimpa bisol yang berlaku pada seseorang sebagai contohnya ini pernah kita jelaskan dahulu tuan Ini ni bila kita baca surah naba ketika mentafsirkan juz amma yang lalu la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa mereka tidak merasakan sejuk dalam neraka ini dan tak pula mendapat minuman melainkan air yang mendidih dan juga rasak rasak ni telah kita pelajari maksudnya nana marji'uhum ثم ان مرجعهم مرجعهم tempat kembali Setengah ulama menjelaskan maksud daripada Perkataan ni peneraka ni dibawa ke tempat Di mana terdapat pokok zakum dipaksa untuk makan Kemudian dibawa kembali lagi ke neraka Bawa tempat lain untuk minum Daripada air-air yang panas dan busuk ini. Sebenarnya tuan-tuan yang -tuan, nanti dan dikasakan Kita tak payahlah nak memahami bahawa Pokok ni berada kat luar neraka jahim Kerana ayat ni dah jelaskan bahawa Pokok ni memang tumbuh dalam neraka jahim jadi jangan kita bayangkan Artinya dah, min, dah makan Pokok yang tumbuh pada nasa neraka ni Nak minum kena keluar dari neraka Tidak, neraka tu besar Sebagaimana syurga tu besar, neraka pun besar Mereka ni, ahli neraka ni Tetap berada di neraka itu Tanpa dikeluarkan Kalau lah maksud Yang kedua yang telah kita jelaskan Memerlukan jarak untuk dimakan dan minum Tetapi tetap Ini merupakan satu rekreasi eh, Kalau tepat perkataan anak digunakan supaya manusia yang neraka ni dihantar dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah neraka, jahim yang sangat luas itu mereka ni menyantap makanan yang amatlah menyakitkan tekak dan busuk baunya itu, kemudian pergi pula minum di tempat yang jauh, panas sebab tu ingatkan jauh, berbaloi lah perjalanan tapi rupanya minumannya panas dan busuk daripada air yang keluar daripada mata dan juga kemaluan manusia dan dan sebagainya kemudian dikembalikan semula ke tempat makan yang padanya tumbuh pokok zakum daripada daripada asas ataupun daripada qa'r qa daripada apa kita panggil dasar neraka jahim itu sendiri Tuan-tuan muslimin seiman yang dirahmati dan dikasihi memanglah neraka jahanam ini sangat luas Kita pernah bincang dengan Ustaz Rahman yang lalu bila Allah Subhanahuwataala menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim Berkeliling mereka ni Di antara air yang mendidih Yang memuncak panas Berkeliling maknanya tawaf Maksudnya jarak satu sama lain Begitu besar nak ini. Amat menyeksakan perjalanan Amat menyeksakan makanan Amat menyeksakan minuman Amat menyeksakan pemandangan yang ada dalam ayat ke-99 ayat ke 70, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum alfa wa aba'ahum dallin. Fahum ala Atharihim yuhra'un. Sungguhnya mereka mendapati bapa-bapa mereka dalam keadaan sesat lalu mereka pun mengikuti jejak mereka dengan tergesa-gesa. Ini adalah sebab. Sebab mereka ni dimasukkan kerana ke Allah Subhanahu Wa Kerana mereka ni mendapati bapa, -bapa mereka kena sesat. Melihat bapa mereka kena sesat tapi mereka ikut saja tanpa menggunakan akal untuk berfikir, tanpa ada bukti untuk diikuti. Sebaliknya mereka mengatakan bahawa beginilah bapa kami buat, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihi muqtadun. Kami lihat bapa kami buat kami buatlah, tak payah nak tanya banyak-banyaklah anisika ahli naker tuan-tuan ini mula kat sekian. Jadi ayat ini jelas Memberitahu kita penyebab derhaka nya mereka kerana kerana kat dunia dahulu mereka ikut datuk enek moyang mereka dengan berbagai bentuk aktiviti buruk dan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa yang sesat. Tapi semuanya asasnya adalah hawa nafsu rayuan syaitan. Mereka mengatakan bahawa inilah tradisi yang betul Datuk, Nenek Moyang dah buat, ikut sajalah Jangan tanya banyak-banyak Mereka pun mengikutilah datuk, Nenek Moyang ni Orang tua ni dalam keadaan tergesa-gesa Penuh kesungguhan Tapi tidak pula disertai dengan Sikap berhati-hati Dan pemikiran yang tepat Alfa ini sebenarnya tuan-tuan Dari perkataan Alfa Alfa ni maknanya Menemui Ataupun boleh juga dimasukkan di sini Berarti satu benda yang telah terbiasa dengannya Kerana itu Kataan Al-Faw ni boleh juga difahami Dalam berarti kata Menemui satu benda yang telah biasa Yang telah menjadi tradisi Maka mereka pun terus mengikuti tanpa soal siasat Tanpa banyak berfikir Bila datang para Nabi untuk menegangkan perkara yang sebaliknya Mereka menolak Eh, takkanlah Datuk Nima yang kami buat benda yang tak sepatut Kenapa pula kami kena ikut kamu? Eh Dato' Nismo yang kami berfikir lain lah Kami tak nak ikut kamu lah Inilah dia sikap, polongan Yang akhirnya masukkan ke Allah Subhanahu SWT Jadi tentu analah apa jua yang kita ikut pada hari ni Kita berhak untuk bertanya Apakah dalilnya Apakah ada cara lain untuk melakukannya Adakah lebih baik daripada ini Apapun berdampinglah dengan Para ulama' Tanyalah kepada mereka Mudah mudahan Allah berhidayah kepada setiap kita Kita akan lanjutkan lagi pada kuliah yang akan datang pasal berikutnya Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wabarakallahu fiikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh